د دې د ميلایډو پتې د سنت 61 اېن سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمات پلازا د دې چوک چاګیرر او سوالي پرپرایټر انور شير توهيدي موبایل نمبر 0315710124 اقول الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه نو چې په دې باندې کلاخو نو سبو الله رب العزت د هر فکر نه بولا فراخي ورکی ازادي ورکی څومره پریشانی فکرونه چي آر کسم سختي چې راګې نه بولا ورکی کده رزبتانګيده کنو نه غواړه او رزق <تصفيق> بوله ورکی ازاده طریقې ازاده زينه چېرته او دا سوشی کرا خواب خیال کده انسان نرادی جزما او اللہ اولا دیوتر اپنا اصباب جوکی ان ربی رحیم ودود یقینا رب زمان رحم کونکی امحبت کونکی رحمی قدار چوبا باقی امحبت دار چاہندہ امحبت دار چاہندہ کبتر سردیر امدادو کی امحبت دار سردو کی امحبت دار سردو کی قالو یا شعیب اویغی اے شعیب السلاما مانت قفو کفیرم مما تقول مونبوئی گو بڑی رواغ خبرو جتوائی و اینا لنا راگفینا دعیفا و یقین المون خامقاوی نطال را بمون که کمزوری مونگو رتا تا گورو تا کمزوری دعیفا کمزوری باجی من فسترین معنی کل دا چه نظر کمزوری یعنی لون دے وی دا ذکر چه اگر وی دیر بے جلل مدریس را بیل نظر ختم شو لکه يعقوب عليه السلام هغه بشانګن او صدده موي چې الله رب العزت تبوسوك چې دات دم را جاري نو دات دا جنت په شوق کې دیارینا نو يا هو وي جل زستله ملاقات او دیدار خیالو کما نو بس جړا راځي چې الله توما سنگ څنګه سلوک کوي په هغه وخت نې الله ورته چې زموږ دېدارتا ته مبارک شي او مونږ استاد لپاره دیو جې تنظیم کړې چې موسی عليه السلام بن عمران چې هغه استاد لپاره خدمت کې ګرځولې دیو خادم هم لګرځولې وکړ نو یې ډېر به جوړل نو ضایفه انداوي چې نظر بیا وروسته الله وی <تصفيق> نظرم ورکو او بین آئے که دوبارا والله اعلم خود عیفا قلمانا کام زوری چستا پا مونگو لسو اسم رسی ولولا راحتو کا اکچر نوی دا قبیل استا دا قوم و خاندان لر جمناکا خام خوشتی بوی مونتو پا گٹو وما انتا علینا بی او ونیتو پا مونگ باندی زورا ور. د دا هیڅ په جملو کې ذکر شو کنه ان رب ری رحیم و ادو ځصوص جملې قال یا قوم وی وی اقوم زمان ارحبی علیکم ارحتی اعوذ علیکم من الله ایا ل قبیله زمان دی را موعذذ دا د یی د روپ دا بتاسو مون نه دللانا الله نن یې ریګې جما دا نه جوړو غنای ال قبیله نه یې ریګې و التحدمو ان ولید تاسو الله لرا وراقم الظهریه اخذ قل ذننا شادت پر قولی شوی ماذ الله تاسو ګور الله حکم تاسو شاته ورګو چا امرستو پرزر ان رب بما تعملون محيط بنظم جمله ځکه نن ورځما صاحب چې پوس چې ويا عملو قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَ او اے قوم ازمان عمل کوا باقفل زیبان دی او باقفل طریقو انی عامل یقنن زا عمل کوا انکیم صوفت عالمونہ زردجتا صبا پوشای مَن یادیح عذاب یخزیح چه صوب دی عذاب چرو صواب ومن هو کاذب او صود صوب دیعا چه در اوجان دی دا پتا بولگی سا انتظار بو معكم الہی انتظار کوے یقینا ذو تاوسری ہم اند انتظار کوون تو تاوسری ہم انتظار کوون کی رقیب نا انجامی اورا ولما جاء امرنا ارگلا شرای حکم زمون نذین شعیب باشکم شعیب علیہ السلام والذین امنوا معه برحمت منا اغلل المؤمنانو ملبرد ذر طخل رحمت زم تر اپنا واخذت الذين ولم الصيح قالوا الاغافان جزالمون يوچغي اصبحوا في ديارهم جاسمين لو غير البقول قرونو کې پړم خپراتو د دې باره کې درې قسم عذابونو ذکر دی دلته کې ذکر د صيحې لري چا او سوره اعراف ذکر درجه پهو او سوره شعراء کې <تصحي> ذکر د سکه د <تصحي> نګورا زیاده مطلب د درې وړا اجازه باندې راغلو او قران و مجید د موقع مناسب خبره کوي مخ کې ویلو صلی الله علیه و سلم ته تا به موږ د کلی نو باسو موږ در خپل ځمکې نو باسو دا زمونږ سم کړه الله رب لو زه حکم کوم که خپل ځمکې په ولځړه کې دایو زل زل په راغله اوزن تک یې داسې دا خبرې په دې ډېر د ګوستا خېوي د جبه زورې نوزچرای پیویس په نور دی اوازونه چې غیر په بګی ختم شو نو باندې نه زوردار आवाज پراره از سیاح چنګاله پیویسه سلام علیکم صح आवाज م بیا او به دا عذاب واللزه کرمکی ناګل استو سرته شعراي کې و ان شاء الله کالم یغنو فیها گویا کې دی ن او ابالو قد غزیک الا ابدل مدیان وله هلاکت تیرا بارد مدیان والا کمال عیدت نمود څنګه ج هلاکشو سمودیان چې څنګهږي बर्बाद او هلاکش دک شانتی دی هلاکش نقلی دلیل وم آغا د موسی علی السلام نو ذکر کړي داس باد د دا رساله ته موسی علیہ السلام ذکر د دلایل او ذکر د معجزې وهو جسر دا دو محيصة برقية ولقد أرسلنا موسى أو يقنا لقلهم موسى عليه السلام أرسلنا كي اصبات تداغذ رسالت بآياتنا زموك دلائلو آيات نبانده ذكر دلائلو وسلطان مبين أبو معجزيخ كاربانده شاغا عصاوا يا رعب إلى فرعون وملئه فرعون تاقوم داغتا نسلطان کی ذکر زمان جزئوکو فرعون ادا غصر دارانو دا فتبعو امر فرعون فصغی روان شو فکارد فرعون بسیط دند فرعون بسیط وما امر فرعون برشید نو دند فرعون او کارد فرعون حصد پیدیو دی اصلاح برشید است اصلاح یقدم قومه یوم القیامة مخک روان وید قوم قلنا پر روز قیامته فاوردهم النار نرابو لدیل روورتا <igo> و وب اساله وردول ما ورودو بد گدر دې گدر کړي شوي گدر پېځ نه یوازې چې او بوتا ځای جوړ شو خلک راضیه منغي ته ډکی جامونا په خپل بګوبس کې ساريو بکی اته ګدر وای نګورا پران مله کوم نه مخ کې ټول بسګي ناګي وچ دې مونږ او بو دې بوزي اخلا فزلر جنال ته باندې خو با په ځایګر مې اوبې د جهنم اوبې همزه تعالی اورات دې دا زه ګذرته یو راځو نو دا په دې حالت یو یوم القيامه او نو ګور دنیا کې لانده او ورځې قیامت دنیا کې هم څه کېنم لېنعت به بيوي اخرت کې هم په لېنعت دي بيسر رزل مرفود ډېر بد انعام دي انعام کړې شوی ډېر بد انعام دي المرفود ورکړ شوی دي شوی دي تا ناګارې نامو ورکړې شو چې جهنم دي ال لعنه ذالک من امبا القرا دی لکه صداقت دے رسول ذکر کئ آیات متعلق دے کل دو واقعات سره چکه واقعات مخ په ذکر شو کنا دا واقعات یې وکلو تکو سحو علیک مہم بیان و دل رب منها قائم و حصید د دنیا سو اباد او سدل ذل شوی می د شوی ختم شوی وګورا ته پیغمبر کاسو پورا پورا بیان کلو مونږه در پدیکارکو نو اس با ته کړه غږه رساله صداقت داوا قایما صغفک یا باد دغه برج ته بخپل زله کم سره و غرا صدا زیر چې علی او کایندار اچتا لګو نو دلسنان او حسید صغ د دې چې دا غېړو نو نشانه په ادریش وي و ما ظلمناهم رد شرک په تصرف کیها یره ته سودا وې چې داتل دومره هلاکه دل برباده دل اور ذوکا علیہ ہا یز کاولیا سوداس وندی موارانہ تو قران وی ولینو کوئی کج شو وما ظلمنا هم. مو ظلمنا کذباندی ولکن ظلموا انفسهم لیکن دی ظلم کو بخل ونو بندے زمون دامت لدے چگنم وتے پیغمبر نہ ملے گرے انوں ولعذاب ورکل نہ پیغمبر ودراگلو اور ذو زلندا کو چدار فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ لَيْسَ بَادِرًا مَّكَانَ ضَلَالِهِمْ أَلَيْسَ رَبُّكَ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَجْرِي بِلِيَ سِوَا دَالَّانَ من, مِنْ شَيْءٍ حِسَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ كَلَّا جَرَاءَ عَذَابَ دَرَصْتَا حُكْمَ دَرَصْتَا نَبِيُّ وَالْعِيسَىٰ فَيَدَارْنِكُلُ كِدِي وَتَأْدِيرِ چَوِي وَالِي نَارِي بَاسَ بَيَدَا قُلِ اسْو دِي وَخْنَا إِلَاوَا قُلْ نَرِزَ پَيَدَنَا نو حاجتو نو بوله پورا کولو و دی نسبت بل چاکا او بلحجتو نو بوله اللہ پورا کئی کلو احاں که وصالے مخلوق تا غیر اللہ تا لگیا دی اپروتی و تا چمال اداوکا اما حاجت برشی نو داوالا دا غیسیز اکلو کلو اللہ علاو اکلو نو بورا حاجتو بوله اللہ پورا کلو دی نسبت بل چاکی نو اگوا وقت کم دا خبرو خود دی پی یقین جونو نی وما ذا دوهم غير تذبيب او زياده انګدیتاه سیاذ ثباینه پیدنا ان نقصان ولا ورکو ها نو په اختیار کې نقصان وو ولدي علی هو دا ولدي خپګړیو کو هو کنه دا به دي خپګړې دی ولته لري غلې نه یې جارو کلی به نه او منختب ولني کړي نو زکه غپړې خو د جزای چا ما خیال نه زاد نو زکه کوم زتا ساتما دا مطلب دی نا مطلب دا چې رديږه پارځه تبايه سبب جوړ شو تر <تصفح> دې معبودان باطلونه دي اوړېدلوي باطلون او الله ته توجه کړو توحيد منلو نه با چوي بولا اذتما راغو پار نورم ته تاوان سبب جوړ شو کنه وما زادوهم غير تذبيب او زياده انګريتا سوادتا عنا وكذلك اخضر ربك اوله شنتي ولي دربستا اذا اخذ القران قال يا نسي كل وهي ظالمه صرحان دور دور او هي ظالمان ذا زرخ مخاوي قران تاريخ لا نخالي نہیں کنا یا ہو تیغ انتہا طور سی او پیمانے لبریز الله نبض اللہ ضربنے پہ عذاب راش تو ریس مریتش ان اخذہ الیم شدید یقینا ان وللا دردناک دیو صاحبین تقوی ان نبی ذالک لاایا یقینن بدیگه خامخادرلی لمن خاف عذاب الاخرہ دا په اړه چې چیرېږي دا عذاب اخرتنا دالک يومم مجموع اللهم نص دا هر وځ دا چې را جمع کیږي دا د الله رب العزت کتاب کوي ام دې توخه اجرا شتافه بیا ځنه وایي چې را رالو نه غدان نه ار څو درځي ته به اقرار کوي بخل ځان بخله اذ الله سخته ده انده مونږه په ټوله پتا باندې لوي چدا کاري کولې غن دا سه الهي کمپیوټر باندې خبري وکړه چو وای نو جب ته به وای جواب خبري کوي چې جب خوازم دنیا کې لګي ائی لاس په حکم کوي خپل ته حکم کوي ټول انده مونږه په دګاوو کوي ورغلي کېو ممشور دار وردا دا حاضرې ورو دي به ټول سشي حاضر شي ومان او اخره الا لا اجل موجود مونږ رستګو دي لرمګر نهټه معلومه تا که سودا ورشر ناراضي کله ناراضي دا تخويف دي او خروي چې دا غوږ واخلو پکې مونږ نهټه ترستګړه دا, دا, دا الله ار خبره په قانون باندې ښا نو فکر مکه وي اشک مکه وي یوم یاده باور سره راغلي لا بتكلمون نفس خبره ونيش کولی اون نفس الا باذنی مگر ده الله په اجازهت او الله په حکم چه حکم نې نویاطن بم چې باندې شهر په ولي انبيیا بولاله اړیمه وږه مش کولی خلقنا سوگ با بدبخت و سوگ با نیک بخت و زکس مخلق دنو شقی و سعید بدبخت و نیک بخت فا شقو فسا خلق شقی بدبخت شقو بس اقی عمل در شکر و جزان کو فا فننار پس جهنم کی بوی لهم فیها زفیر و شعیق دیر پارا باقی کی اسویلی دیو حیر لیدل زفیر و اغاوستو چاگت مریکی شهید阿里چرسنی ناروزي ظفير هغه نرمه واغرو او شهید هغه چته ته تي غواه سخه واس داخه خراب واس کله قسم نه ديخه چړمبيه شروع کي دا غا ظفيري اچګل بیا پر سپيد واک نه لګي تا شهید وي دا سه واز نبي ديخه خالد النبي ہمیشہ دوی پدې کې مادامت السماوات ترسو پولی جشتری آسمانو ناوزمکی معنی همیشا صغد آخیرت آسمان که آسمان اخری اولی دون اقوضا ای کنا او صورت کے داری زکر امراضی نو در آخیرت آسمانو ناوزمکی ترسو اشتاقو همیشا دی کنا نو دم رو دی پارے که همیشا پراتی اِلَّا مَاشَا عَرَبُّك بَغَرْجِوْغْوَالِي رَبْسَا نوردین ابیو باسنو نستارب کو نوباسی بیعوستارب دان نوگواری چده اوباسی دی باکی پراتی دی خواه یا کوغوه اندددق اپمی اوباس زیتا کی چاگا بڑی رسا کی عذاب بود اڑیر کی یادا چکم پکی کامزور احیدین مومنان دی چاگی گناهگار دنیا کی نو استثناء پکی دائی دا چاگی بیعجودا کی این رب بگفا اول لما یرید یاکن نبسا کونگی دا آغس و شیرات بشارت و اما الذین سعیدو او خلقو چدین اک بغت کری شوی دیگی سیگه ده مجهولی روڑا چدی پا خفل خوش بغتا بس دا دا اللہ فا رحم باندی کی گی خواه دا سعادت دا بعضو قضر ناس دیگی ففل جنت فسقیبا پا جنت کی خالدی نفیا مرشبی فاریکی ما دامت سماوات والارد تر صوبوری جشتل اسمانونا ازمکی دا إلا ما شاء عربك مغرش او غالي ردستا عطاء غير مجدود دا بدلالا وقت او بخششت ورکل دا نوم نکرشوين غير مجدود غير مجدود او غير منقوص او ممنوع ما نرده جانا دل فكرة جنتيانو ذكروكو نویذي غير جنت مبانو ذكره نو داس يوجه عطاء غير مجدود ذكي بيا کمين رزي او مخير جهنميانو ذكروشو ناګه کداو چکم پکې اګه دیوالزم خلای دې کو عمل کمزور نوکه دې پاکې دور باندې جنم دتلي کو بیا به وځي ناګه سره نام بکفاعل للی ما یریدوې شایچ دې ته اشاره یې کا جنن بیا وته بالکل لښتا او ته کوم راځي هغه غوننګر مسلمانانو باندې راوځي فلا تک فی مریاتن بسمګی کته بشکې مم ما یا بده دا غسنہ چه عبادت یې کې د دې پرديکار کې شک نشته دا دې شرک بالکل قران واضح راغلی ما يعبدون دي عبادت نه کوي الا كما يعبدوا آبائهم من قبل مگر څنګه عبادت کو مشران ور دي پخوا څنګه دې شرک کو دې د دین له کې اته تسلي راغله و ان لموفهم اكن المنخا غفور برګو دي لره نصیبهم او کو دنیا کې د ریزه قداه برخه دا په نورو ورکو کې حث کې دی سوال پیدا کېدو چیرې موږ په ستاره کتابونه خو یو کار دی پتا موږ په یو ځای راولنو الابه موږ مینو پداسې لګې راولینو بلغه جواب ولقد اعطينا موسى الكتاب او یو کې نو ورګو موږ محمد صلی الله علیه وسلم دره کتاب او فقط لافیه نستلابو کولی شو پاريک پاري کې خپل شو چې رب دې کوم نه لاره روانه بیا اختلاف کوي رب ل سوال هر چې اختلاف وګرا آزاد ته ولا راضي ولا لا گلمتو سبقت من ربك كشره ني فيصل مخ كشوي درفتا نه لقد بينه فيصل شوي خبر ردي پميا اسكي فيصل بشوي ردي پميا اسكي ان عذاب برا غلو وان هم منهم ريب دي قام ق بشكري ردي قراننا بس وَإِنَّ كُلَّكُمْ لَيَقِينًا تُول لَمَّا يَقِينًا يَوْمَئِذٍ يَقِينًا أَوْ زَرُور بِزَرُور لَيْوَسَيَنُّ خَامَخَ بُرَبُور كِذِلا رَبَّ اسْتَ رَبُّكَ أَعْمَالُهُ رَبَّ اسْتَ أَعْمَلُ نَذِي يَنِي بَدَلِ بُولَ وركي لَمَّا يَقِينًا جَوْلَ بُولَ وركي <تصفح> أَوْ دَجِيْنَ أَمْهْتَر مَعْنَى دَائِمًا وَإِنَّ رب سي يبعثهم څلادي ژوند دي چې په قیامت کې ليو وفينهم په هر هر بوربور کې دي لرا بدله د عاملون دي دي انه به ما عملونه خبيره یقینونه لري په امون خبردار دي د دې محاسبه درته مقام کړي که وصل یو ول سم یاد کوله خان یو وصل یو اور سټو اخر کې درما یې سره مختصر باید آئے کې خلاصون ذکر کړي او د ټول واقعاتو سره متعلق آیاتونه دي او حکم د پېستقامت باندې چې هغه صح مقام په صورت کې داو رسول الله تصاحبو ته خو علامات در باندې ټولو وړاونه ظاهرونه او چې بس دې سورته یوهود او نور سورته دې هغه وړا کلمن نو هغه دا یاته جداراتو دیر گران لیکن فاس تاقیم فاس کلکشا پا دین کلکشا پا قرآن خانا کی مفسدن فاس تاقیم کلکشا پا قرآن کما امرتا سنجداتا حکم شوی وما من تابا ما آگا آغسو کو جتو بیستی لتا سرا تو بیستی لتا سرا من الشرک دو شرک نبنی عباسوی رضا اللہ نا غزان سراکو کلکو دریگے ولا تتغو خوطاسو زیادی مکوائی یو حکم داری فاز تاقیم کلکشا او در پندر وَلَا تَطْقَو سیاتیم کوایی یو معنی کی سیاتیم کوایی با قرآن کی چپا حلال و حرام کی تزان جورو لکے اپا بندیس جوری کیسا ختمی کی وَلَا تَطْقَو او بل وَلَا تَطْقَو لا فرماني مكوى دخل الغب او سركشي مكوى اخوة سوقي ولا تطغو توحيد كشك شك او شرك مرعه ولا تطغو إنه بماذا عملون بصيرا يقننا اللّه صفحه من لبان دي كره او سرين ولا تركنوا الى الذين ظلموا ميلان مكوى آي قسانتا جزال دي فتمستكم النار بس اور اسی تاسو تور ظالم تمیلانه نکي مشرک سره داغه په عمل باندې راځنه شي یو مان نه دي چې مشرک سره تعلق مې ساته ظالمان زوم کې مشرکان دریم خبره مې مانا نا او خندا کوشالي دا سرونه کې کني ور بره تور سي من دون الله ان استغثتوا به راځه وا من اوليا او سوګ دوستان سهم دل چې دا ولي او رات کړه خلق ته کوم خیال لګانا ثم لازم نصرون بیا وسهندات او نکلی شي صلورم واقع می صلاهه پابند کوا دمونځو طرفه نه هاري او کی چې را د او بل طرف ته نمازګار مزده من فمن او صحي سي اټکلي د شپه کی څنګه ما هم مستن ا داغه سره ما صفین مونږ نه راځي څوک دا وي چې دروځي طرفونو نارمد د ساره د بازګر مونږ شي اود از لفه مینه ليله تہجد مراد دي چاول کدا فارو به روز حکم لرل د نور مونږ نه رااله بین مونږ نه وسو بین زواړه مونږ نه ذکر کړئ سده شپه سده دروازه چې هغه مکمل پابندی وکړي دغه استقامت حاضرېږي إن الحسنات يضحبنا السيئات يقين أنك ختم بدول رأى لكن أغا بدي بلقل ختمي ورقية نبيل الإسلام بيليو حديث دو مسلم نبيلو جه حسنات سيدي الصلاة الخمس والجمعة دو إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات الماذینا هن مجتنب با تلك البائر چې پنځم منځونه اجمات او جمعې پورې او رمضان تربل بل رمضان دیمه چې څو غوونه اوله شی ده بندنه نو هغه د عفقی ده طرح ختم شي ها او چې له گناهون او ابو ذر رضی الله عنه یې ما نبی اسلام ته چې ماته سوصیات وک اوصینی یا رسول الله نورتوی دغه عمل ده فاتبعها حسنۃ تنفخها کله چې ستانه بده وشي ناره په څیر نیکیو لگا ناګه نیکيوله کې دابدی بختم کېوبه خوری <تصفيق> نبي رسول الله ته وی چې امنا الحسنۃ لا اله الا الله په نیکو کې دامشتا الله دا به داخل لا نبی رسول هي افضل الحسنات دا په ټول نکوکي او چته نیکي ده اوسنګه چې چ اعلان کی کلمه لا اله الا الله او اذنان کی کلهر نو نقصان سے لر کو لی من کی هغه گناو نه چ کله نه بدیو سو نو بیا بز نه کی چ دره چ زوار کو صبحو شورو کمن نا توبو با سو نی کی ور پس یو کا زخيرات ور پس یو کی چ هغه بدیلا کی نو در پس بیا سلسلہ شورو کی پهاله د ماته جنو پرچم راخلد کی عجيب خلق نه گناہ پس گناہ شورو پیھا ذالک ذکر الذاکرین دا واظون صحت دے فاراد ابرت اوستن کو واصبر پنزم حکم صبر کا استقامت حاصل کا فئن اللہ لا یضيع رزقنا الا ان ذایکی اجر المحسنین اجر نے کا مالو اجر ذکر کی پترک نہ باندے چتاونی دے انکار پرے کھو دا کہ نہ ست بے غمہ رازی قالان بابيان نه هبكه خالا بمنك فلو لا كان من القرون من قبلكم رسول له داري پهونو نا مختصا سنه ثمرته تيریشوي به باغي کنه د سوندنا قلوب بقيهن خوندن علمات طاعته ذاق چو مانا ایک روید فسادنا بس مکا که اسرخ پکنو کنو کنو الا قلیلا مگر لغوندیو ممن آنجاینا منون اگا چنون بچکلو اغیث چو دا عذاب ناوسا تلنو بس اغیبا چو اغیثو گیر شو کنو واتبعا ظلمو خروان شو آغسان جزالیمانو ما اترفو فیه آغسا پسر چو مسکرشیو پاگئی ما ال دولت دنیا جاو جلال پسر شو اردنیه نموانا غستا وکانو مجرمین او اگئی مجرمان عادت داگر زیده لیو خوا نبورا عذاب تراغی نصودا ویلیشی چیارا خدس اصے حلاک لنو دا بس اکوئی خورا اللہ رب العزت چرده سنکی خوا وما کان ربکا دا خوید دنیا بی ندی ربستا لیوحلک القرآن چی حلاک کی کلی بظلم بظلم بان لی جی ظلم کی اختی و اهلها مصلح او احل داریوی اصلاح کیونکی چسنس از اخفرزان اصلاح کی امر آنہی کی دو دین کار کی اللہ رب العزت چرین حالا کی وچی دین کار پریزی اپا گناہونو کی اپا تماشو کی اختشی اپا اپا اعزاد رش نور چسنس کو کوشش پاک شور ہوئی حقاغی ظلمان <تصفيق> نبي الله رب العزت اللهمله تبارك ال او يا اقمانه سو ذكني بيغمبر و تو نليكي خبر ولا ورنيكي اميني سي نبي اجي كنسبه ترازي ذنم الله اجر داسنك اول معنا بيتر ذنم خلق را ضربي ها ولا شاء ربك اجتري خوا خايدا لاست لا جعلنا باممه واحده ہم کا اگر رسول نے وہ داخل خلق و امتی او ولا یزالون مختلفین او ہمیشہ بھی دی اختلاف کہ ان کی بس اس کو خلق لے گیا اسی اختلاف باقی ہے اگر خلق خدا گھٹون اس میں نامل شهله چری به اختلاف کیسا الا من رحم ربك لیکن هغه څوک چې رحم به وګرځ تا ندي به اختلاف نه وچی هغه بداګه اختلاف نه وچی چې هغه د تبای او د نقصان اختلاف دي چې دین په اصول کې استلابو کی او هغه اختلاف نه دي چې کوم د فرعات لري دغه اصول اختلاف یا دي ولذالح او خانس دادی دا پارا پیدا کردی دی زی اختلاف لے پیدا کردی یو معنی چدا شکا نا امتحان لے کنا بدی یو کی یا دادی رحم دا پارا پیدا کردی اللہ من رحم چسن دا اللہ پر رحم داخل کی از زی اختلافات و پسادات و نظر نساتی و تمت کلمت رب اتمام شوی دا رب کلمہ دا رب او عداد ربستا لامل انا جہنم جهنم هغه جهنم من الجنته والناس الاثنين ده جنته او ده خلق دا به سلام کړیږي نو به خلق داکه مریګا نه سو جنته لرا وه اندان تیارې او د جانند پاره جوړيږي د واده زکرې کرے د صورت پاول کې خل نو تلته مراد د کوا دا جهنم او دلته دیه وي وكل ان قص اټوللامو بیانو अलैका بتامندین انبیاء رسول دا واقعات د پیغمبرانو مانو سبته دیفو اده هغه چمو مضبوطو به باندې زلستا دا واقعات د ذکر نو دې نه پاره ته تاسو لروم مضبوطی چېان بیا دا حلوینه کړه دثرا اور اگر دادا یو معنا په دنیا کې نو بواتو اځم راغلر تا تا په صورت کې بیان د حق نو په نور صورتونو کې نشته نو رو کې همستا خو دې او وضاحت و ماعظه اوعذ و علی المؤمنین ا نصحت لپاره د مؤمنانو اعلان کې د برائت په اخر کې چې بیا ومني اعلان ورته وکړه وکل الذين هو يا خلقتا لا يؤمنون عملوا على مكانتكم شيمان نرودي چعمل کي قبول نه وينه پسپل طريقما اندلغي اء انه عاملون يقينا من عملكم کي او وانتظروا ا الله په سي ته پريزون بدلائل هو تاسو ان اخری آیات کې د ټول ضرورت خلاصو ذکر کې او کوم دعاوی اربعہ ذکر شوه خلور دعاوی ناغه ماج کې کی ذکر کیه وللله او خاص الله غیب السماوات والارض علم د غیب د اسمانو دی زده کې نه او کله د علم غیب بغیر الله والیه یرجع الامر کله او خاص الله او بس کول شي په ځای کارنا کار نه په سلیا غا تاسو باندې شي نده کېرا د شرف په تصرف دا غا داواله صا عبده او عبادت الله خالص عبادت نو دا غا لله وحده اول دعوه د سورۃ آغاز ذکر کړه او تا کل علیه ا توکل کوا بالله باندې شغه تبلیغ او بیان کول لپاره حق نو تاسو ذکر کړه او ذکر کړه مدل تاګر د ارم ذکر کړه انا ربك بغافلين عما يعملون اونه دی راستا غافلا نه خبره دا غامل مجتاسه کوي اخر کې بیا ووي دغه اشاره د تخويف ته چقبل عمل کوي زې کی ستار سره بیا ويني دا غنه په بنانه دي خصوصيات په دې صورت کې و چې داغه نه یو مشهور داغه حکم او مختلفو طریقو سره نبی له چې استقامت اختیار کړ فاستقم مستقل ادھرے استقامت اختیار کا حدا تعالی نے ہر مومن تجاو بزان کے استقامت پیدا کی اللہ دے پر موٹولو کے استقامت رہو لیو آفر اعوذ <سطور> باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا تلک آیاتو الكتاب المبین سورت یو صفا پس تا سورت حودنا ترتیب دا مسحف کے هم او نزول کے هم دا درے والا سورتنا درے والا سورتنا یو بل پسی پا ترتیبونو کی او شاندی مخ کے سورت حود کے دعور توحید ذکر شا دی یوسف کے پاغے باندے دلیل نقل ذکر کی تفصیلی مخ کے سورت پاغر کے ویلی وفعبد ہو وتوکل علی ندیر سورت کے باگے مسئلہ باندے دلیل نقل ذکر کی دا غشان مخ کے صورت کی ذکر و دا مسائب و تکلیفن و دنیویو دا اجانبونا دا پردو خلقونا دی صورت کی با مسائب ذکرکی دا خپل و رطرفنا دی پر رقو سرا دا صورت یوسف دا صورت حسر ربط و تعلق دے داو دا دا نافله شرك في العلم دلاشان ورسرا نافله شرك في العبادت نافله شرك في التصرف تصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دايتوني جاوي ذکر کی کی صورت کی و خپل خپل ځای باندې ناګه بیان کیږيو ذکر راضی دې سورته یو څو کې مختلف مقامات ذکر کوي دی وصاله سلام د جون او دې سورته چې د خپل کورنار واخلې د کورنار واخلې نو د ما شرې د مختلف طبقات او شعبو تر بادشاہت پوری پدی کے بیان دے و ذکر دے در دے ابتدانے واخلے دے علم مختلف خصوصیات او مقامات تر نبوت پوری چاگے اخری درجہ دے علم دے بیان دے دمعاشری تسمر ضروری او اهم خبرې داړو ذکر ده دي صورت کې د سامانو نو ذکر ده ده ساره ذکر ده ده لوګو تندو ذکر ده چاېته او سړي فکر او سوچ کې ندي خبره بکه را روان دي د صورت د نزول بارے کې مختلف اقوال دا چه یهودو انتحاناً دا خبر اکڑوا مومنان مسلمانانو تا چهره ابراحیم عالی اسلام کو شام کیو سیدو ندا بنی اسرائیل پاکه مصر پسنگ راکلو چه پر اون سر مقابلی راکلیو موسیٰ علیہ السلامو در آگئی اصوالو نیوخ و قرآن مجید دارے تفصیلاً جواب کیدی سرط کی اممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم چدا پا دیتری قبان دیر آلو سیدو لیو مصر تا چدا یاقوب علیہ السلام و یسف علیہ السلام پاہا وقتی چی مصر تر آدلیو یسف علیہ السلام پاکپل وقت چرونا خارس کرو او یاقوب علیہ السلام بیا چی یسف السلام ورپا اسوال جا بکل رای وستا پا دیتری قبان دیگی مصر تر سیدو نر غیر د سوال جواب وشو بلخو د صحابه کرامو خپلام دا, دا شواقه دا محبتو چیرمون د واقعات تفصیلا دا وريده زموږ زړه د په تسکین حاصل شي معلومات را تاوسی واقعات کې اکثر تسلی څنګه جمعت صورت کې ویلو او کل ان قصا আলাইک من الله ما نثبت به فؤادك ضربه مضبوط شي پس له تاسكينو ته حاصل شي چې وازه زمونږه حال نه لري دغه شاند دماغ کې انبيیاء او بندې دای په والګره نصرت کې مقامات ذکر کئ دولس دغه سبحانه سلام مقامات يوسفي او اول کی ترغیب قرآن تا زکا اصل مقصد هو داری چه قرآن م... پیدا شی رغبت پیدا شی دس رمینا محبت پیدا شی قرآن و موجود بواقیات ویر دیده پارکا نوال ترغیب قرآن تا حازمت دا قرآن او بیاد بواقیات تمهید دی ناغین رسته مقام اول شروع الیف لام را اللہ پوریگی فاصل مراد دے تلک آیاتو کتاب المبین دا آیاتو ندی دے, دے کتاب واضحا دا داس کتاب دے چمزامین چم یا دیر واضحا دی مسائل یا دیر واضحا دی او بیانون کل داسل مقصد مبین واضحا دے وضاحت کون ان کل انا انزلناو یقنون مونگا نازل کری دا قرآن قرآن عربیان لستشوی پا عربی جبا کی لعلکم تعقلون دی دبارا چه توصو اول آیات کی ترغیب ذکر قرآن تا دو آیات کی دا قرآن مقصد ذکر کی چل اللہ سدبارا نازل کری او ولی عربی جبا کی نداغی حکمت ذکر کی مصد ذکر کی یوخو اشاره عظمت تر انزلنا ہو اللہ ہوئی منگا نازل کردی دادو پندہ خبری ندی او دادو قصہ اللہ نازل کردی کتاب دی قرآنن لست شویدی عربین فا عربی جبکی اشارتی ترچی دا بہر وقت لولی دا بیرینا انبدایی چی صرف و رسولت یو صفوه قیادت یې راخنی بلکې دغه مو مستقِل وخ ورکه داولنا تراخره پورې قران نه ځکه وې چې دال واستلواړي عربیانه په عربیې ژبې کې دغه بارا چې تاسو سوچ کوئ قاتلون خپل په منځن پوکه او بلته مخه موسته ذکر کړي او څنګه حججه صفاک کوي رو خیر کوم ما تعلم القرانه وعلمه تاسو کې ور هغه څومبه چو قران به خپل او به بن توخه ده نو تا تلون کې دې ته اشاره ده چې تاسو قران بغپلس ده کې او به نور توخه بل دې حاصل مقاصد باندې رموز باندې بوښه تاسو ایا ببل جباګېم روازه حدو بزاحد نو سمره په عالمي کې چریر فصیح جبل ماصود به ويږي چې تایلو کې راځي نحن نقص عليك احسن القصص یقین المنگا بیانو تابن دی خیست بیان احسن القصص دی خیست بیان دی خبیان بما اوحینا الیک پواستی دی سر چو حکر دی مونگا تاتا هذا القرآن دا قرآن دی پواست بیان دی مونتا تا دی خیست بیان کوا زکر کوا یادر تا بما او حیناکہ صداقت رسول له اسبات در رسالت چاله د وحی شویله نو ځان نه نه دي جوړټلی نو اور بل چا کولی بلکه د الله رب العزت تر اف نوتا راغلی او فسر حدیث نقل کئ چې صحابیو عمر رضی الله عنه راغلی نبی رسول الله تموي چې بني قرزه او ک زمانه او ورو تورات نه جوامع او کلمه لکلی نبي الإسلام رنغي بدل شرر رقص شرر <تصفح> نو صحابة أبلوية تقول للمبي الإسلام رنغة نو مرد اللعن هوي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا زر الله زمان رب ده فده خضر زر زائم أو دين الإسلام مدين كان لليل بدين نظائم او محمد صلی الله علیه وسلم پہ رسول او پیغمبر ګانه نو وی السلام او تابع او ښا چې کا اقا موسی علیه السلام ځان دی نراغت 파رام بدلارنوا راتب زمایم اتباع کولا قران چشت لري نو کتاب ضرورت نشته او مړه دار زکه مفصلین ذکر کوي ښا احسن القصص چې قران نه ښه بیان بولنیشت چدې کې هر اس قسم اصلاح موجود ده هر قسم اصول او امور ذکر دي نو بل کتاب تک کم ضرورت پاتش چ قرآن او مجيد څنګه ويهون تميل قبليه لمن الغافلين ويقن شيته مخدذين قام هذانا خبرنا تاك تا علم نو خبر نو يارد واقعه تفصيل یا د قران د نزول له مخ کې خبر دی د عمر علومه د عمر مسائل د دین شریعه ده دغه انا تمهیز ذکر کوي و آیاتونو کې د یوسف علی السلام د واقع او میاض بوري یذ قال یوسف اذكر سبحانه الله له ابيه قلب الارطه یا ابتي ابلارا انی رایتو یقین المولد احد عشر اکاو کبن یول اسطوری و الشمس والقمر انور اسبغمی رائیتهم لیسا جدین مولدل دی چه ماتا جزکا انکی دی نور او یول اسطوری دا ٹول ماتا جزکیو سجدہ کی دا نولی دل پا خوب کی کلچ اپلار تے خوب بیان کو اپلار یہ سوچو کو چه دا خودر واضح خوب دے په دی خو چې له عقل جا کېنو په دې مقام دی اینده کې دغه نړیواله حستی جوړې دواله ده چې دمر کائنات د تاجې دی نو اشاره واه څنګه دې صورت په اخر کې که ده گره لحق خون لکه قیده دی بچل جوڑکی تا تا چل شیطان هر وقت بنده سره ده اده نقصان جوڑی نو مکواز تا دارونه بولم سی تا تا بکیده و پریب نو خوب گره پلو رونو تونوه لا تقصص مبیان و خوب پل علا اخواتک و رونو بنده خوف خوئی اوراز دے اچھے سورہ پورے جباندخ پل عمل دے پال چې چھے دیتے اگا خیستنج سے اپٹے ساتھ انو پٹ بے اچھے دوئے اخکارے کو نبیہ به اگے تعبیق کارا کی گی اگا چھے دو یا, اگا, یا اگا, اگا اصل چی ج اصل تعبیق اگا بل اصل پڑے کے دارے چھے تو یعنی پٹو ساتے ار چاہتے ہیں نہ بیانیں زکا چې کېدې شي دا هو بیا سره غل تاویر وایي په خپل ځین کې هدا ته مصیبت او رکاوٹ جوړ کی او ازم یو سره نه پوری کېنو غل تاویر د نو باس پریشاني کې موبتل کی نا و چون کې پیغمبر نو زکه خوب بیان کا او ز خوب په تاویر باندېږي و خصوصیت سره پوهیدل نو طریقې وا تاو خو دلہ چې تبا خو بنا بیانې هر یو سوس کې تدبيري بادشاہ چې خوب لیدلې وي یوسف علیه السلام مو درې تدبیر خي او طریقو د خي جدا څه موکه دلته یوسف علیه السلام خوب لیدلې او بلاتو طریقو خي لا تقصص رؤياك على اخوتك مضيعنا واخو بلرنوتا داغي مخ کې په یقین وکړه کایدا چل به جوړ کی دا ته چل نه کارا کېد خو شرازه نه پای کې نقصان دي نړیوال چې رسول الله صلی الله علیه و علیکم وروزه راځي چې څومره کې دونه جوړ شو هغه تک درې کول شو داولې الله لکل و چې الله صلی الله علیه و علیکم کباندار څومره احتیاط کوي ټکد چې موږ کف په دې باندې دې چې د خپل احتیاط کوي نبی علیه السلام ویلو استعينو علا قضائل حوائجی بکت مانیها فإن کل لذین عمت محصود امداد غالے فسسرا چستازو کم حاجتو نئی کم ارمانو نئی پوراکول غالے نو پٹے و ساتے سکر ارد سڑی چاہا نئی عمتو علی ناغا نا محصودی خلق و حسد کی دیو جو جتایا و ارادت کری دی نیک کار نو تد آگی دی پوراکول کوشش کوا پٹ پٹ نمخ کنا څور زوګ او یې نه مکه ور کی دي شتاه او سړی خاصی دي اگر تا لار کې دوغلو کني نقصان ته جوړ کی نو ته چې ارمن پور کول غواړې نه پټه اوساته ا دې کړي ورنه حکماتي کله اوسړې دی او کار را تک وی یاره زدا څه کوم نه دی وی او بل لګي نو ته مخه تلاره بن کې زور غدا خبران مکه خدارچہ دې دین کاری او شرعیه ضروری کاری نپټي اوسا تا دې کې حکمت ته دې کې آسانتي آ اینا شیطان ل الانسان عدو مبين یقینا شیطان دا 파ره دې انسان دشمن نه اخकारा دې وتا سره دشمني کوي پریز دې بالکل نه د دې دشمني هو دار کنه چې دنیا کې اون تا درو کا ورونه جوړي مصیبتونه ورته جوړي او د دین کار چتکه چر اور غزا ایلند تا کوما قرانز دا مشان کتاب ده ندی وتا سره دشمن کی ور اگې نه ودیاله خار د دالخه وکذالیک یز تبیق عربوک او دا قرانګي ورکی وتا و يعلمک مئن تاویل الا او خی وتا تعبیر د خوبونو یز تبیق وارقیت تعال تعالی مابتا به خوب کردار اشاره سونه جتاه اوه دل په خوب کې چنورز بګمه استوري ته سجدا عجز وکي اده کې ته ورکهلې نو دا شانته وتا په ويخه جون کې د نو بوت طارا دین د خدمت د پاره تا ورکه یې چې تبي کربو ډېر لوی زموري بدل درل مقام او مرتبه بدل درل نوغره کی به تعال راهستا ویعلمک امین تاویل الاحاديث او تعلیم مدر کی تعال راه د معنا د خوبنو تاویل تعبیر احاديث مراد چ خوبنه شي د خوبنه په تعبیر باندې پوکه دا ځان له علم ده فن ده او دغه شان ده چې څومره پورې ده الله یاد انبیائو احاديث خبري ارشادات دي داغه په اصل راز بلې پوږي تبه معنا تفسير له رسو پوېږي يا دنيا کې چسمره مسائل دی مشکلات دي داغه په حل بتا پوږي دا ملکه او قوت په در له من تعويل له حاجت ټول به راز و صورت کې چوم کې دې به عظيادت نو معنا مشورره چې تعابير د خوبونو بتا تخی دا لی فان دے لیو لی علما پاکی ترشوی دے کتابوں پاکی لکلی دے تعبیر و رؤیا دیبن سیرین رحمه اللہ از نورو سائید چیپ دے فان کی و کم از کم چی ارز الموندے تا فتم و چی ارز الموندے دا لی خوبون نو خدار چوز خو ما شا اللہ ارچا تعالیم کر دے پوئی تعبیر و کتاب دے حاصل کی فائے که عربی وردو مستا صرف وردو وردو مستا نو قسم سی زن دل او داگه مختلف تعبیرات استل داگه زکر کړي په کتاب کی دا دی وجه پدی کې بتاوست دا ترغیبی چوتا سو لگی او کم اس کم در خپل تعالیمنا فیدا واقع دی اگا دا چی دا اردو تفاسیر گو د دا پختو تفاسیر گو رہے دا غشان خوبونو چکم مې دی دا هغه فن هغه وګوره مطالعه کې په اړه څه ډېر معلومات دي ځان له خو بو یې دا دې تعبیر په ګوره ته پریشان نه بسلاست شي عادت په شاو سره او کنه په هغه باندې یو ځای باندې نو د عالم نبی مشورات له هرته نو خدا رات چتا سفن څه دې په تعلیم نو پیدا ورل دا ډېر کتابونه څه دې مختلفه مسائله د دین نغه متعال اكو غوانی چې پیدا د صرف پوره دوغون کیږي کنه و یتمونه امتهو علیکو اب ربک نعم اقبل بداننه د نبوت دی او په ال اقوب علی السلام باندې کما اتمه علی ابویکو دو پلاران این پلاران اونی کو مل قبلو مخی ابراہیم و اصحاق ابراہیم علیہ السلام و اصحاق علیہ السلام اوی توازعانی دخپلزان ذکر انکو یاقوب علیہ السلام انبیاءو کڑیر عجزی نو دغیت ایشارہ دخوا خپل خپلزانی پاک یاد نکو چو بس مشارانشتنو خپل نو مخنو نور پٹولو باندی اگنی عمد پورا کڑ دی وعلا آل یاقوب ان ربك عليم الحكيم يقينا لفظه حكمه والذي لقد كان في يوسف يقين اشترى بواقعه يوسف عليه السلام كي واخوته او دروددكي ايات للسائلين دلائل ظهار دپوس کو انکو جوابات دلائل دپار دپوس کو انکو او دلائل پکشتا دپار دزان کو انکو کچا د اپوس کلو دلیلم جواب هاتلېږي د دې سه پره ذکر شوه واقعا اوس تفصيل بیانې ښا او پغه کنا په شرک فی العلم دا مقام اوله تراتل سم آیات pore پدې کې مینس کې مختلف خبری را دي یو ذکر د کېدو چرونه چالو پر یو جوړ کو بلار سره او دغه ځاره یوسف علی السلام دا کنه پوښې بې داغو ذالقاب جبکی 파인더 کوي کې دا غرض ولو پړيب جوړ کو چل جوړ کو بیا راغله پلار ته جڑا کو لبدروګ او وینې راول دروګ نه کوي په اول مقام کې يذقالو ليوسف واخوهو کل چوي دي دی درونه ديسواله سلام خامخاي يوسف لام تاکید د پارا یاد قسم خصم ده جدا یوسف علیه او رور ده بینی آمین ده او حقیقی رورو ده نوری عیلاتی رونو اینی جدا و او بینی آمین ده حقیقی رورو نو یوسف او ده رور احبو الى ابينا در خوخدیف لار زمانتا منا زمانناهم ونحن عصبا او منگلو اجتایو منگل دلیو مزبوط دلخمویو فکار بمون رازو ادیمینا محبت دیس رو زیاد ساتی دا اخو خانده اینا ابانا لفی ضلال مبین یقینن پلارزمونگا خامقا پا غلطه اک کارا کی دی تیل پوئیگی غلطی کی ضلال نمراض غلطی دا گمراهینا دا کنی بی اخو آفسترینوی کپر دا سیویلی بی اخو نبیو نمراض دا ضلال نا غلطی دا ازال پا مختلف وانوصر رزدہ لرز نو پلارزمون پا غل مقتل یو یوسف قاتل یو یوسف لره لری کې زمکه نه پناه کې چې مونږ د او راځه د محبت مونتمره وړی کله له مونږه ځامن نه یو دا د عزیز هنداسو ښاګه کینی پلاغ دا, دا فرق نکې ها کاریته لګا سیوا مینه کول نو په دې وجه چې لو بل له خوب نو ته معلومه شه او چرګنا ډېر بیکار غستواله دې نہ احتیاض ور سره کو محبت ور سره ساته سده انسان طبيعي او فطرتي محبت مي لا کو سوال نه کو زور لګيتابان دي او سړي خپل ورونو سره منا محبتي نو نور خلک باغه زور نهږي اذغه يتبدوي يا خزه ته زور لګي چته دي سره تعلق نه ساته حديث سره کې نه پاسه نه راوړای سي نه شي کنه زکه داسې ترتن محبت دي یوسعلی دا گو د درې خزرې یوه ورځ په تراتندا دا ډیر محبت دي نور په اختیاري افعال کې غا ډولو خیال ساتي بایو خلینه نه دی وله هغه ویلی سلامو مې لوګنه یو موکه نو دا غو زه لرکول نشم او یوسعلی دا دې بدلو لرکول کوشش کینه دا غ حسد دی نو ګور دا حسد خبری خبره جوړيږي یودا قتل یوسفا قتل کيه یوسا اول خدای چې قتل ته تیار کړ خصد نه کار شيږي رستم به واده حاکي قتل کې تیار اوی تراحو اوغه دل راځي دلارا اوردان داسې یوزمه کېتا یخرلکم وجه ابيکم یعنی چې دې بیا وافسره نشي خالي بشی تاسو اتہ تا مخاد خپل راستا زو داغه مخ بار وخت تا سره بیا او چې دې منزل رکو نبي باندې بلچا تر من ساته همته وګغار شي اغبلور ولني ادب بن يامن ناغ عذر دذر محبد اغ زميما ادي بيتشره السلام دوجنالي دي ديل شي زمان بيابيت السلام دورامي نبي دي بياسن شي كول نوداز زما كي من بعده قامن صالحين اښه بتا سو پس د دین قام نه کانا بیا پس تاسو راځو خیال او قدر باندې وڅورئ تاسو قدر نشته ا څه به نو ستورې کاوي ا څه به ځان قدر پیدا کیږي چې تاسو د مخندر کې نن هم خلقدا سي ويخه چې یې سريا تاسو ورس تاسو پس نکي مخه ته دې روړ دې د لر دا څه لکه قدر پیدا شا. نور دیو چې دا غنا خان جوړ کینو نو کله په ور ډس کاه کله دا د دینه شو ورو شيخه څه بار چې زمایي د جوړ وی قتل کوي وسو یې لر کې ورو نو دا چې په دې معاشره عمل شي نو قتل پکې هم شي دی غن دل پکې هم شي تا بوې جوړ پاتې ونیږي څه نو شیطانو ته دا ځان چکتاوز دعوه اے چه داکو قتلون لیو جلاوطن کول لی داکو گناه دی نبیابا توب اوبا تکینا دا توب سبا پارا دا عمل نکل غوالی توب اخوال غوالی تی گناهو که و تکونو من بعدیه او مانا دا شیبا تاسو پستدین قومن صالحین قومن نیکان توب اوبا سای یادا چستاسو قدر و صلاحیت بالا پیدا شی نبلا سراب بیا قدر من شی و چی دید قال قائل منهم هو يvnd ديننا هو ويvnd ديننا دعى يهوذاون بذلك تمشرو يا من نسكتوا ناغور ذو لا تقبلوا يوسف موجنا يوسفوا يركمسكم تمرر خديكم وجنا ما وجل رطدي وعلى قومي غياب تلجب اوغرزوا يد الراف چاوې طرحوه اربن په دغه عملو کې څه کوي قتل وایي اما زمونږ کشر نو په قتل نه نه سوديږي خدا ته و کړي دنه کینه له کټیک دبل دغه کړه سره زمون ملګري والقه او غور دویل لا فی غیابۃ الجوب په دایډ د باندې کور کې جوب باندې کور ته خطرناک کوي او غیابا او سر ذکر کړي چې ابو حیان نقل کړي چې دا هغه کوې کې دنه د عبادت لازم جوړ شوی لکه بره هغه ډډون ته تاخونته بیا یې ته ورته ویل تا ته ته او چې ته به کېدل را با د سیارته مسافر ان کنتم فاعلين کې اتا صدا کار کوونکي صدا وره بس په بوزه مو به دمبه کوم چې دم بکاروسی او مطلب دار او نه قطن نبشي ددا ځنه مخه درازي غوښ بسنګ درارانو لارو د ځنه لږه داکې وی بس چل بوتا جولونو سخبر بوتا کون وی وجتا دم رو خوش وموتا تا ویو گنا اتا دی موسرا نپریدی نو بس چل بوتا جولونو بی چل کون کن کن کن قالو یا ابانا وی وی اپلا رضا مونگا مالک لا تأمنا علی یوسف سو شویر تال رات یقن نکی پمونگا دیوسف علیہ السلام بارکی لا تأمنا تپمون باور نکی دیوسف بحقی صوره مقيرا اليه دي مو صرنا بريول مو دزرولني اه بنيتا زمن كشرورنا لي اخر من لا تأمن دينو بستر المال مجهدي محكم ثم طلب كلو انا ابو سنهو خدا زي وتخير ذلك لي نيتم بني باورنكه ويننا له لناس هون ويقين المندل اخر خير خيكون كيو مو فرض بس خوانيو دی زمونه تک امې دا وخت زمونږ کشال روړ ده ارسلهم علی غدن دا د مطلب ده سوال پرې دې زمو سره ولېګه دې زمو سره سبا کخير پکمویا غدن په دې نه پرېږه یاره تا چې او اور سريګي دا څه تمي وی دې زنګال کې او ابو بخری او بغرزی ویل عبو الو به بو کې ته په خپل په وجه چا سره پر نو دا اغوه جودم انخطی و نو پریاده چه نگو گرده یا مونگ داده ورز ده ترولو وشتل را وشتلو کو نو ده سرس حد خیل نو دیم پریاده چهو گرده و اِنَّا لَهُ لَحَابِغُونَ او یاقِنَا مونگ دلر آخا مخواعی فازد کون که یو تو دا فکر مکو چکنه دی انگل ده پده که دا سر دیده تبا تاکلی پورست دا اغوه بس مونږ هټولو غړو په پاتې شو مونږ بلدا خیال ساتو دي مونږ سره ولېګا نو غرسرین د کرکیزه اقوال السلام په دې سبات ځکهونه غړنه چلو به هغه کهوم جایز وي که مینوبی چې پاغه کې رسحت تراتی د جهاد د لپاره تیاری او بيداری لکه تروازوش پورې کنه چې ورزوش شي لکه له هلو بداری منډا وا دا یو خصافت نه ځاننه د لپاره که ته زمنداواله شي ټوکواله شي دا غشنه ولې تخته شي او کنا یو مشرط وی ته ورشه بکیا نه ماته کې بيځاو کې دا غوي نو شمخاته دا کا تل اسکو ورګ خلاص په ميدوغه ته تبه کې نه ځاته کم هونته کم مسلمان کی خوې کنه چې صحت مضبوطه وي خې نه راه پنش او تختشینو او صحت خراب شي دګرلو دويچنو کې مطلب دی لای شنو خراب شي او دا سلو په چاګر پر ازهت حقيقي غوړنجي یزدي هغه وخت کې ژر اندازی واغوش ویشتل مندا وحل نو څنګه چې منډا ولې تخل نږدې شانته خار ویشتل ترلې دا کوټوله واصله کینره باندې څل وخت د پکارت لیش ورحال نوې دې وګورئ موندل تللغو وي انو به په عادت کو قال اني لا يحزنني وياخذ للفلام يقين ذجهم ها ما غم جني ما الا تذهب به دا خبره تاسو به بو زيدي ازبياوازه پاتشه د دې د ما خپقي سما خبره دارا چدا خبره ورما خپقي دارا دا ربنا واقابو ازي اریکم ايا قل له الذئب جو بخري تلل شرمخ بایون نه نه غافل <سؤال> بعد زنه غافل <سؤال> یاي تاسو وګورئ بیا خبره یې رہی اما کوي شرمخانه ډیر دې په علاقه کې نو به پر زخم یې کې نقصان بو تو راسي تاسو بغافل <سؤال> یې تاسو باندې کې وای د ورور سره اگر چیرې ور وانه و唔 نکله د سلام خبره وکړه ایا څنګه غیده پاره دلیل <سؤال> شو چې بوز دا کومه منتاسانه کړه نو بزا یې کې نه نه موندلون دیو خو دې دی ورستو کوي علامه مونږه چې تم را غاڼي او مونږ باندې مليږي چې درو ځان را راځي نو ګورا دلیل ورته دې ځای نه مينوش اچھا ویلې دا هغه څنګه پاس بابو زا نظر و اتوکل اونکو نو بس هغه خبره کراږي ارشاد اورا سيدان الله عالم انبيات سره خلاف توکل نکي هو نا ظاهري ازباب خپل احتياط وکړئ کنه ورسترا شي بل یاکوب علیہ السلام بارکچه دا هینا مو صحابه را ستو چې زموږ نو چې جدا جدا لاره باندې لاش نو خپل احتیاط خو به هغه خار کې تاخذ اختیار سړی کار نه ها نو زه اریکم چې به شرم خو ذئبو بدغه علاقه او خان ډیر وخه قبلغه علاقه مځه غلې او بیا باندې وندو بعد زنا قافلې یې قالو او یغی لئن اجله الذئب تجرؤ خو دل شرم ونحن عصبة ام طور منغداليو ان اذا لخاسرون يكن المنغا يبدير به خند منكو بري الصق شول التواني شنو شدو دمرا لزو كسانو مانتزماري رازي عشر مخراجانجي ايوسف جوتي نو لقد منبدا صفادش منبدا سكيو بيان دي برتاني نغلا دي بضمرا نغوري لزو سبه بزانم دمر یقین نڅا ته چته دې ماره سینا دا به جماعت او وګوره ها امو ته وګوره دا امو چې دمر غاونیو دمر لولې افراد یو نشاله به په خپل تعداد او په خپل بدن باندې دورا یقین نه جوړه ښه نغایره به زمون نو اجازه ته ولا ورک بل دا ام چې د یوسف علی السلام هم چې ته ته مو آئے کړه چې د ماملکان شبیه دی زوم زما خیر دې اس نشته ناغوم پاکی مطلب دارشی ترغیبو کو فلم ما ذہبو بی بس هر کلا چبو ایتو ویس اب علیہ السلامو واجمعو اوٹول راجمشو اتفاقیو کو اینجا علو چوگر زیدل را فی غیابت الجب بی پاگے ڈٹ کے دیبان بالکل اتفاقو کو دا گورا شیطانی ذہنی کنا دا حق مقابلہ کی بتاتا اگا خلقن اتفاقو کی چاگی باڑیو برسر لگینا خودا <خضص> حق تبایو شیبین دا اندهانات دي نغه اتفاقو کبه د خبره ته دې غورځو دا پم بیا باندې وړ کوالیک تکلیفونه راغلي دي ښه څنګه چې مصالح سلام ته ویلو چې تنه راغلي نوم تکلیفونه چې تعالی لنوم تکلیفونه دي دغه پیغمبر جنم ده مخکینو مصیبتونا امتحانات نبی له سلام جنم ده څوک نه چیتین پاتشو سمره سکتے ہیں مشکلات ابي هرص تو دو طرفنا نو دا نو روح خلق تصلينا مونيج تاسو لته ange ada jawab sirene mukhtalif waqiat to dardangeez waqiat likle mufassir zikr kai chagi ko waqiat likle na ga de pareshan zune na aw ko dumra sar paida ke che mom te jod ke nus mushwi cha tar kam hada por rishtai wala quran قوانین طالب رسول کی اگر نرمی پیدا کی چہرے سره ایمان او عرفان راشی ا دغه شانته نرمی رقده کوی انسان سکر کې رغناورومشتا چبای کې تراسو نرمی رشتا چ واتهات به خلکو ته ا خلکو بچل ټسکار به کوته ما به وینم ما دله باندې کلو اټیب بدل ټس کېدل اجړل به نبی رسول الله په وحو کې هيزور شو کوله الفاظ دګړي چې دې مره پرځه کې نی بیا بوله زرا په دنیا بار وانه نه نو نه یې په بورو کې باندې په لوخو کې باندې څه مختلفي کې څه به کوله دا توس کې د خلک و جوړل به یره دا واقعیت پر هدایت دي سو ارا دي خلک جوړي خاندي دغه فن نه غوړي له هغه له ځور کې دغه شان د ابراهیم علیه السلام سلام دغه کلی بارک واقعیت نکلي دي او کیسټه ته خرسه يو پيشه جوړ کړل او خلک اغاوري او منځل نه پاجېټوڅ کېږي واته یاران دا ته دایاتو طریقه ده نو قرآن دغه سره کار نشته هغه دې کټ کړی دمان واخ اصل خبره درته کوي واهینا الیه او وحیک لمنګا سفال سلام تا کیا الهام او یا حکم را لې ګلو کو دې نه وصف ذکر کیږي د وحر عتنل دا, دا عمر باندې نه موقود کنيو د عمر زیات نو او احرو تعالی قلا لا, لأ تنبئ انهم تخاما قاطب خبر کی دیلرا به امرهم فذكار دیوان دے دادی چ سوخلو کئ هاذا دادی دا چ سوکرتا سره کنا وهم لا یشعرون ادیبنه پوئگی نو خو دی پلار ته تا ته اندروغ وے او استاد قتلولو یاد دلا وتن کول دم رخت او زنه مو دی اتی ر سره کوچې وی ته وګر سول کنا <تصح> 나가 아케 동 벗엔 다지 ذكر کي چکن خبره ذكر کڑی دے چورا دے ار روان کنو پلارے چے پلانے ادی وا کنو روے تو تندی بدل شو انی اتنے وا تا برنس ہو تا اج تو بھیو خبر ہے کول نہ ایبا چا سوں گزار بدے ردی نہ دا ہو بو اج دا زمے کارے کونو دا سرون کڑی چے کوئی تے ورا داو کنا نو څوک له تدازشه او هغه ووته چې زمارو نوبل بوته چې چپ اره ځان به سمو وغځارته یاره خو ځل پکې وراځو کله خبره مخکې نه کړله اوس مکه راځل اوست څه کاوه نه چې کوي ته ورزوي کوي ورزوي الله تعالی موږ پکمو تری کدا کوي ترسي دلیل دا سره بسوي صح حال به لده که وحی رانه که وحی نرادلی نزاد تسلیب اگر تسنگا حاصلی ده چه تبا دی پوکی نزدی بای او دی تبا دقبل غلطه احساسو شیخا دی خوک ورزا دی رانوان شو مزل دیرو نا وقت شو یای سار شو تل تالی کود دی پوری چه تیار شو وجاو او راغل دی اباهم قبل فلارتا عشاء ایب کون و ما سخوتن کې چه جرل طولو جا او تول راغل لاسواله برابر را له يبكون اتول جلل بلارچ بهار نه وی جلا اوری جنو په ګرم نشه خیر څه لرسو چې ګډې مډې بيزو دګاواله شرمخهکه سمه ساله په خاص وخت چې تاسو یو کو قالو یا ابانا وی وی بلار زمونږه ان ذهبنا لقنا ورسیدو په خیر خیریت باندې نبی امام لبیشورو کړي ناصابقه <تصفح> منډه مواله محققې دوه دی بلنا او بلنه وترک ما یوسفه کله چې عنا او پره خو د یوسف زمون د سامان سره خدای تاسو دینه بولې چې څوک دیاري به کوي تاسو چې دې به مو سره لبې کی ا دې وا اوسريګې لو به وو کې نو شرې د هم پخلا لو به هم پخنه وکړي ا په دوم څوک دیاري کوله چې دې مو یا سره تته موږ ته تته ځای کې راځو به نه ادم درووی ځاګه له ځېبو نو خپل بل را شرم یو ضروري به جوړا طاګل اوځيبو نو خو اګل شرم خو بس تا خبره کړو نو تا ویرو چې شرم به وکري اګور وبس هغه چلو شو عجيبه کار وانا د به تو يقين كون کې به مون باندې بلو صادقين اگر چې مون یوريشتنی مونږه په خوانه تا توي هغه په حق بالکل زمو خبره نه وره انا منه قال كرونه اسمسوش وجاءوا على قميصه اور آئے آئے او را او, او! او! او! او! را پا قمس داقا بانده بیدامیل کازی با وینای دارو جنیزارا قمس بانده وینا لگو لیو چا تر او سای با چیلال کلو یا دیزی ناگا بیم بوری چا تر اتکڑی یا خوڑلی وینای دارو پا قمس بانده واشو لیو آو اغیر رو رب لاللہ چد او گو را تو یاقب علیہ السلام پا دی بانده یقین کاؤ چدی وینا سب وینا پا داست اذا مصرنا نو... ولا نو... یوسف نو... علیہ السلام نہ کمز خوش بویرادی اودازه کہ پلک مزل کے باغ پوی نہ دوک کی, دوکہ کی گئی. قال بل فاولت لكم ارفسکم امرا و یعقب الاسلام بلکہ خیر تکلیف استاد یقول النفس یوکار فصبر جميل زماکار صبر دے خستہ چباری کے بعد ہچاتا کہ لیے وفریاد نہیں ائے کو تو <تصفح> چاہتا فریاد نشم کولے شرط اللہ تبارک وتعالیم صبر جميل اگ تو چبالې کې شکوا غلا فریاد او اظهار د خپل غم بل چا ته نه کوي په د صدر جمیل نو ازنه چې ته چیوهه ځان وټکهو غریوانو نه حوصله وښتره ځان نو شوکه هرڅوبه یې اوه چې یاره حق لار ده صبر بکو نو حدیث کې راځي صاحب کم نه صبر غواره چې تلوون به صبر مه صبر وکي نو چې تا زاراش نکره ځان له اپارځون له وکلو نمړی د پاتہ نوروست بیا وې چې دا راغو صبر با غوونکو سم راغوله چې دی خلک له دا مکه رااندی ښه نو یعقوب علیه السلام او تلخ خپل نفس یو خبره ښه است کړل و ازغه با صبر کوم نو دا صبر وې وې یعقوب علیه السلام چکو چې کجې وخت ته دې سره ست د انتقام کوشش کومه جن انتقام دی اخلم نو څنګه نور کار را ته جوړ کیه ماته باړو نقصان جوړ بلدا چې هغه تاکید شیدا ايله ورکړشهو چې دغه امر راغا روق دے بچ دے خو اوس دا هغه نه کیږي دې کې حکمت ده خو کوشش کنه نه کیږي نو یا را بشو والله المستعان وعلى تصفون الله اندار غفتلشه دې دغه نه صبر به کو نو آغازو نو په احتماله هغه ستا سوای کې دا سي يوم کنه نو بس الله نبه امداد غوړ کبه ته چانه امداد غواړي زوی دروک نو وس ګرځه په ملکونو باندې پیران درغاونا ملنګان اډغا شانته صاحران کاهنان ترویتيان چچتر دنیا په مخ باندې بلی تو ګنده مخلوق ته لاغي بس ګرځه اكوډه منتره تا ويزونه پستو و نو کو نو کې batalo ke payo sa ba bal saki ta ba da karo nak ke katabo ye je allah za basar kum to beara la waske za ghayb la ped dar ko je ta tol mulkul hatao a ri o bar te che mal de mal de akhila ke allah pak dar da haliga je so kurukshi na musalman bedan mushrik ki ya rusta نوبه الله دمو کې د دې په ځان مشرک کې نبي او یې راخښه الله پاک خو اه الله پاک خلق ته یادی وی الله پاک خو چې ته دنه نور لټه دمر ملکونه لټول نه شرک کارونه وکړي چې داګه صحدني نو دا خدای اجازه نشته چې تاسو کنه ته ورستې بیا وایې دا یاره همدادو الله نه غواړم صبر هم پاول کی همدادو هم پاول کی دې ته وې رد شرک په او رد شرق فالعالم رستو کئی و جاعت سیارتون او راغی مقام سانیو زکر کی در مقام دیوسف علیہ السلام پاول کرا خبر زکر شد در ام کسی دی بیا کئید دی حریب دی چونو داو حال پٹکو و رورا او غیو دازمون کو نام دی نو اخفاد حالی ہی اوکرا او بیا داو خرسولو دو ام خبرو حضره اندا را سیدل د আজিزینه سره کو ورته دا مکانه سانیجه په دی حاضر او مستقبل وجاءت سيارتون اورغلا قافله فارسلوا الدهم ویلگاه غفل ابو علا چوبرودي فادلدلوا نظرند کلا بوکا هغه ولې ته چورشه ده ګټ کوې به او لاغینا بوبروني ته کې شي و ناګار دي دصفل تنان چې له دې ورګو نو تر ورده په کوې او څوک چې غارور یې کمو یَهُودا چې خه مشورې ورکلود نو روپ په نسبت نو هغه بدله وخت او خوانه راته خوراک څوک خارج به ولا غارور چې خراب نشي نیمره خیال ساتو د جیلانو ورته د دینه مالومه کړل چې سړی جیل ته ومachi تکلیفونه ولهمر کې هونور د خوراک مرا خیال ساتي دا به خانه را روانه کافیر ملکونه دې کنه دا نشوي له د اوسنۍ چې کم دي دا جدید ملکونه او آزادانه مهذب وي نغي بالکل کوم خلک د jihad نو مخلي نغي لا فنور تکلیفونو سره سره د خوارک کمي نقصانونو ورکیخه دا د رسول الله دي چا انوم جهان ته واخلي نو دا دا غدي دن سالي حقوق پاسداران دي چا ريدي ورته جديد سره بالکل د حقوق هيومن رائټس بس د دي موضوع دا ټاپیک د چدی په سره روان دي آزاد دي امبيشن دي چې دا به مونږ پرکو پځوان کې ا ا دا نشو پر خپل دې ډېر خیال ساتو ا چې وګورل په هیمن رایټس کې د مسلمانانو رایټس نشته چې دا هغه سره کېږي څو شو داري رایټس داس په سټری کې ولاونه نه نه بار کی چاهیا د ټوله کې او هغه په خپل کار کې راولي موږ یې چالو ور دي بې باندې لګیا او صدا هغه ذهن بدل کی چه شکلو جامه اخلاق او عادت او بل ټول دغه اخلاق او جامه بالکل پاتیر وخته نه او جامع ادا سره د به حیاه بدن پکې ښکاري نو د اړې په طریقې روانې تر کوون زور بدکې باندې ښه مسلمان مجبور او کفار لحاظ سره ظاهر کې ولران بل ورګه چې د ګورده نقصان تاسو ور کوم تو بخلئنه او به د اغیره طرف نارازی اکه د شرمه کار ده خېلی ته ته ورما ته وبخلئ نه اگر ییځاو به ګساره طرف نه ما طرف طرفایيږي نو کارو کار وځه خلکو کو په کته د قران دی تاسو وخسته وي ته چې ما دا پروسه کال کاندل کړو نه وي وته چې ما کو پروسه کال زه پیدا نه ومه خو دا له کلمه به ختمه تروب نه چې له ګساره کې وناوې ننیده مسلمان ناغا چیلی جو کڑ ریخا کلبو تویی تا دا چلکی تا دا چلوکو تا زمان خلاب منصوبی جو رکلی تا پلنیده که دماکی اوکلی اگر اوکلی لین دیوالتو پک چلنور دیو تا پلنیده که دماکی اوکلی دا حال لیخا ناغا صدی چراغی او کویی تا باکور خران دکلی قاره یا بشرا وی وی زیر واقلی هازا غلام دازه حلک دی غلام د او ډېر وخت ما معلومېږي کومه روحانه کړې واسرو هو بهدا پټیو ساتي سامان دتی جارات چرته به بزن لخر کم کنه او بل دا خپل مرګ ورو غمو سره چی خو بیا واسر کی پاتله واړی کنه برکه نو دې اړه کې وای چې ته وایم صدا خو مال هغه خلق راته راځي دې مو لخر سه قیمته په ظهورونه پټې یو او بل واسر روح بهدا ده ارونو يوصفه عليه السلام ديچته په لولانو عجبو چې قابلیت والے وساله روانه كند روانندې چې دا غو زمون غلام دی ابيق دی تخفيدون تخيدو اله دي نو موږ هم تاسو یو خلاصو يا هر د لیکې ماترا کې هواله نو سامانه تر تجارت جوړ کوو يوصفه عليه السلام غو پدينه کوو چې اوس کا سوایمن بیا بنور کار جوړيږي کنه بل ده په نسبت ور تاسانه واشدادي وس ثکړي دي نو کله دې قابلیت والے واللہ علیم بما يعملون اللہ بولے بابو صدیق کول وشرہ خرچے کیس صلی اللہ علیہ وسلم بسمنم بخشن بقیمت کم سره دراہم امدوده چې او سوسمارلې شوی بخشن خصوص معنی کوټه کی او بهتر داره چې کوټه نه څو حرام معنی هم کې چې حرام قيمته په واغ واست پجوندې او په آزاد سړي چې ته پیسې اخلي نداخو حرام دي منع دي اې چا ته غره دي خبر اجازه نشته ښه نن خاله اسبابو کې دا مو ګرځول چې هر څوا څوښ هوکا وله حرام قيمته اخلي وكانو فيه من الزاهدين او دي دا دا بارا کی دیر بیزارا من الظاهدین دا بیراغبت کون کنو کو بیراغبتی کون کنو اگی واغستو بویتو مصر طورا سیدو نو علت ای خرصاو چو خلقوکتل شریع غلام راگلی دیر زبر جس معلومی گی نو پا اگا مقابل عزیز اگا بادشاہ مشر اگر آگلیو نو اگا جو کتل نو یسف علیہ السلام دیر خوخش بس دیکھو امولا دیر اپیدارا کی وقال الله إذ ترىهم من مصر ويا رصدي جرس تهود عليه السلام بمصر كي لمراته خذ خذت وهي جلا نم زليخه يا رائيل و تكرمي مثواه خيالتاه درجه مرتبه عزت كعداد مقام ده بالکل خیال تھا اكرمي مثواه عسى يوسيدا دې دې پیدا را کې مونږ لرا او نتخذوه ولا دا يا مونږ باول سودل را پوسوي سره پیدا وړا کې بیا به ګران خرچ کو يا مونږ به تر خپل خدمات اوس پاره کاروبار دې مونږ یې نشي چلوړې دې پر کارو کې یا اولاد مونږ نشته غوډې او بزوي سره ونیو کنه وكذا الک مکن ليوسف في الارض دارنګ مونږ دې ور کې يوسف عليه السلام لپاره مکده مې سره کې ولينا له او ابخ من تعويل الاحاديث تابیرون د خو حل د مشکلات او خبرو علم بولم په خپل ځای باندې ورکو وسم ولا اغه دنیاي نعمت په خپل ځای ورکو چې ځای یې نو زایم ولا ورکو د کوینو ملایستو د زمې سر محل ته راوستو او ورو تا تکلیف راځو او دلته کې مالک وی خپل حفظه دا چې دغه خیال زاته اده وړ ده بس د زوی پشان بہت ګورو دا الله رب العزت فیصله کوي مالميږي چې الله حکم اف فیصله کوي داله بدليږي دا کار خبره والله غالب على امره الله غالب دی په خپل فیصله څنګه څوک غوړی نو څوک بدلول نه شي ښه دې کې مرده رسول په تصرف چې بل څوک دا څه نشي کولی چو الله چوغوالي هغه کار کويږي ولا جنن ترنا سلا يعلمون لیکن اسو خلقنا نبويږي پران کوم مخلول چې په خبره څوک نه غوري ځد الله قدرتونه که کنه درېم مقام دې ځای بوله ذکر شو یا وي استمایا پوره نو هرڅ مقام صالح ذکر کې درېم مقام تر یو کم درشن پوره روغو چې پوره کیږي پارې کېږي کې دل مراته د خد د خدې مکر او قریب د پار د مراودت یوسف so علیہ السلام نے مطالبہ وکلا دا یو خبر دوین داغه او قص یوسف علیہ السلام درا ټینګول او دریم استواق الباب دروازه تمان داواد او سنورم تحکیم فیصله کول دا ورها ولما بلغ اشد او ارکلہ جورا سیدو بل بلوختا او قوتو دا ورس اشدو مضبوطو یا درش کالا مختلفه آتینا او منگا ورک دتا حکم او علم نبوت علم اكو نبوت مخ ورکلی وا وحینا ذره نبی هذ حکم نمراد او خيارتی ادا او اخر کا سمفہند و علم او علم ومل ورک دا دا دا مصر پاکور که اگه زنانه بلو امتحانو غر ادراو اس مصیبتو تا جوڑکو اگریب کلا دا بي دا دا دا تکلیف ننو بیغمشوی اکا صلک دامشنو دا دا دا دا دا بالمصیبت جوڑ لی وراودت هلتی امو طالب اوکلا دا دنه اگه زنانه هوا فی بیتی ها تیزی پاکور دا دا دا دا نفسی نفس دا دا چه نفس دا, دا بیقابو دغه باندې کوشش کاو مراواعده ګولا بیا بیا مختلفو طریقو سره اپورو په انتظامات سره ان نفسه چې د ذنص به قابو کې د ذنص نو ذنص به قابو بیا بلای خو خزن مطالبه ته دا وکړه ان نفسه ادا را نه نو زلیخہ هغه کوته زلیخہ وی دا بیا سمره واقعت خلق جوړ کړي توبه نور مطالبه متعاله باوکره قران او مجيده غ تفصيلات نه ویلي او بس دې مطالعه زره جس خبره له هغه بيټو دي کړی نو ا بیا وفسترینو به خپل سوچونه کړی چې رادي سي په دنیاو کړه والو هه چې تعالی ويستهمره کړی استرګیا تاسو روخه غوښته برکاتن وقال لقدل ابوابا او بندې کړی دروازه چې دا بار نه سوکرانه شي چې کمه مکمل بند کړل دا یو بداخي ال نو چې ګلدي و ترطي ا دې بار تنظیم کوي څو کران شي های تلک او وی ودتا چې تلوار کا راشا های تلک شتا کر تلوار کا تا دور و نه های تلک تلوار کا ما تر است راشا هو کن و توګه جراشا نرهو دا څوته چې بس دا خو غلام دی نور د تووا چې د خوا راشه نو داې په منډه ولاړي که د بر وورې که د خ مزر وورې ک یوسی د د کور کې چېڅپ کار را که نه دا بس زما ویللي اوویل سې او چې ګوروتهه منډه کړي نه چې دا غسم کار دی او به نه پو د چې په دی حال ک د ما غ د چا غلا دی د اللهناوا او ک چې راشه قاله الله. او يو صلی الله والسلام بنا وغلام د الله نه دغه حضور د بلچا غلامه دا څه کې زما کو یو مالک شتا چې په داس خبرو کې د هغه حکم خلاف نشم کولې ماعاذ الله مختصر جمله د خو دې لري د ریابه بکرابان کو ز <تصفح> پناغوان پناد الله